Музикалният човек Доброто не седи в една постъпка. Доброто е плод на божественото, което работи в тебе. Когато направиш една добра постъпка, тя е плод на божествената любов, която работи. Ти не можеш да бъдеш добър. Ти си добър, но още не си добър. Те първа има да ставаш добър. Сега хората казват, аз искам да стана добър. Да бъдеш добър, от после ще дойде. Това е процес. Ти най-първо ще се запознаеш с закона на любовта. Не можеш да бъдеш добър, докато не минеш през огъня на любовта. Или докато любовта не ти е станала майка. До тогава ти, добър човек, не можеш да станеш. Добрината не е нещо механично, което отвън можем да го придобием. Той е един вътрешен процес. Когато дойде в тебе доброто да функционира, ти ще бъдеш организиран. Добрият човек не може да бъде човек с недостатъци. Той е организиран във всичките си области. Добрият не може да бъде човек с недостатъци. Той е организиран във всички области. Той разбира поезия, музика, наука, всичко. Дето и да го туриш, той може да се справи с всички мъчнотии на съвременния живот. Мнози не искат да изучават музиката, да се занимават с нея. Как трябва да се изучава музиката? Като изкуство или като съзнателна разумна връзка между душите?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 Казано е в писанието. Човек трябва да пее и да хвали Господа и в мислите, и в чувствата, и в постъпките си. Това значи да бъде човек музикален. Музиката, пеенето, помагат за развиване на дарбите в човека. Всички велики, гениални хора, които са минали през големи страдания и изпитания, са били музикални. Те са имали правилни, високи, добре развити чела. Всеки човек има музикално чувство, но то не е еднакво развито у всички. Когато музикалното чувство у някого не е добре развито, това показва, че ред поколение преди него не са работили в областта на музиката. Човек трябва да работи усилено върху себе си, да развива своето музикално чувство. Който не може да развие музикалното си чувство да влезе в областта на космичното съзнание, той не може да влезе и в Божествения свят. Разногласията между хората се дължат на това, че те не развиват музикалното си чувство, вследствие на което стават нервни. Когато някой е разсеян, когато губи паметта си, причината е пак, че музикалното чувство не е развито. Губенето на паметта проистича от дразнене, тревоги, насилие. Съвременният свят е пълен с такива тревоги, а музикалното чувство постепенно премахва тези тревоги и дава едно равновесие на душата когато умът се запазва по-спокоен и паметта е по-силна. Скръпта, тъгата, радостта са различни методи, с които невидимият свят си служи, като иска да развие музикалното чувство в човека, а дребнавостите в живота пречат на неговото развитие. Един човек, който има това музикално чувство в себе си, той никога не се обесърчава. Музикантът най-мъчно се обесърчава, между музикантите престъпници няма, убийци няма. В статистиката няма, така аз зная. Музикантите някой път обичат да попиват, но престъпници няма между тях. Понякога попият, понеже не ги разбират хората, но има нещо благородно в тях. Бог е вложил в вас една сила, за която вие не мислите. Вие мислите за много работи, но за същественото не мислите. За музиката не мислите. Вашата свобода зависи от музиката. Вашето знание зависи от музиката. Вашият живот зависи от музиката. Ако вие сте музикални, ще имате всичко това. Казвате, много музикални хора умират. Аз не споделям този възглед. Човек, който умира, не е музикален. Той е само напръскан с музика. Не да ми разправя за музика, но да ми свири. Музикантът, като иде отдалече, аз го чувствам, че е музикант. Той е музикален. Той може да не свири, но носи нещо музикално в себе си. Той има разбиране. С един музикален човек ти не можеш да влезеш в противоречие. Има хармония на сферите. Всяка звезда има свой път, но има една хармония с всички. Да бъде човек музикален, това не значи да знае да свири и да пее, но да има дълбок вътрешен усет към музиката. Музикалният човек отдалече се познава, без да говори се усеща, че е музикален, защото той носи в себе си музиката. Тя изтича от него, от неговите мисли, чувства и действия, от неговия ум, сърце и воля. Той мълчи, а музиката изтича от него. От съзнанието му изтичат такива енергии, каквито той сам не подозира. Човек за да пее трябва да има висока култура. Онези хора с ниска култура не могат да пеят. Човек за да пее трябва да разрешава противоречието на материалния свят. Ти не можеш да пееш, докато не си излязал от противоречието на материалния свят. Ти не можеш да пееш, докато не си излязал от противоречието на физическото поле. Музикалността съкръщава времето. Когато човек е музикален, както ние разбираме, нещата лесно стават. Ти с един музикален човек лесно можеш да се разбереш, но много мъчно можеш да се разбереш с немузикален човек. Когато вие не можете да се разбирате, нямате музикалност. Музикалният човек е добър човек. Той е в хармония с всички. Неговият характер е издържан във всяко отношение, защото мозъчната и симпатичната нервна системи у него са добре развити и хармонизирани. Той има светла мисъл и широко отворено сърце. Такъв човек се радва на всичко. Каквото срещне в живота си, той го разглежда от добрата му страна. Едно от отличителните качества на музикалният човек е смирението. Също той има силно въображение и разсъждава правилно. Той е и математик, и поет, и религиозен човек. Същност, музикалният човек е силен във всички области. Той има всестранно развитие. Музиката се отразява върху живота на музикалния човек положително. Той не страда. Всъщност, той страда, но е радостен в страданията си. За музиката той има абсолютно разбиране и усет. Музикалният човек има просветен ум, просветено сърце и просветена душа. Той няма два идеала. Неговият единствен идеал е да служи на Бога. Най-първо музикалното чувство трябва да работи вътре само за човека. След като придобие опитност, той ще изрази тази музика и навън. Изящен е венерения тон. Всеки не може да пее така. Чували ли сте някой път венерин певец? Децата когато плачат. Когато пее човек, той е доволен. Доволен от ума си, доволен от сърцето си. Доволен от тялото. Истинският музикант дава разположение на тялото. Тялото си почива. То усеща музиката. Сърцето ти усеща музиката. И умът ти я усеща. Тогава човек е в съгласие с себе си. Музиката дава разположение на мисълта, на чувствата и на действията. Всяко действие на музиката е хармонично. Някоя музика дава разположение на ума, на сърцето, но не дава на тялото. Унази музика, която дава еднакво разположение на ума, на сърцето и на тялото, тя е музиката на природата. Вземам думата природа като област, откъдето музиката е излязла – света на хармонията. Сега вие не знаете какво нещо е мисълта. Когато мислиш върху един предмет и не можеш да го направиш, това не е мисъл. Аз как определям основния тон? Аз, който съм се занимавал с философията на музиката. За да вземеш основния тон, ти трябва последователно да вземеш тоновете, които съществуват на тази гама. То не са един, два, това са хиляди тонове. Значи последователно да можеш да вземеш всичките. Не можеш да вземеш основния тон, ако не вземеш правилно останалите тонове. Той е относителен тон. Сега няма да се спирам върху числото 25, защо го взимам. Той е число, което подхожда да обясня известна идея, вътрешния и смисъл. Някой казва, аз вземам един тон правилно. Ти постепенно можеш да вземеш и другите. Ако можеш да вземеш 8 октави, ти на ангелите концерт можеш да дадеш и ангелите ще те слушат. Сега във вас се заражда желанието. Каква сила ще бъде това в човека? Пенето е само метод в човешката мисъл. Той е един от методите да мислиш правилно. Музиката е външната страна на човешката мисъл. Ти искаш да направиш нещо, най-първо ще опиташ, можеш ли да пееш. Да кажем, ти искаш да станеш богат човек или учен, или архитект, или химик, или астроном, или някой гадател. Всяко изкуство, което искаш да вършиш, то има особена песен. Ако можеш да пееш тази песен, ще можеш да постигнеш успех. Ако не можеш да пееш, тази врата ще остане затворена за тебе. И в духовния свят, ако искаш да отидеш, ще научиш песента. Ако можеш да изпееш песента, ще влезеш. Ако не можеш, ще кажеш, това не е за мене. Като изпея една песен, ще знаят какво изкуство може да изуча. Това го давам само за изяснение. Вие ще кажете, много ограничен свят. Не, определен свят. Можеш да пееш, можеш да го научиш. Не можеш да пееш, не можеш да го научиш. Тогава ще кажеш, тази работа не е за сега. На земята човек всичко може да стане. И всичко става, и нищо не става. Колко гениални музиканти имате! Имате доста гениални музиканти. Вярата е принцип на ума. Едно състояние. За да го минете, вие трябва да сте минали вече през първото предисловие, на яденето, и да сте влезли във второто предисловие, на музиката. Тогава може да разберете, че Бог възлюби света. Когато любовта се яви, човек веднага почва да си наника. Всяко същество, колкото и малко да е то, прави усилие да покаже какво е пеенето. То почва да пее, за да разбере смисъла на новия живот.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 Музиката, като дойде в човешката мисъл, мислено като я разбирате, тя ще ви даде подтик, направление. Пеенето и мисълта са два процеса, които вървят паралелно. Който мисли, той може да пее. И който пее, той може да мисли. Защо човек трябва да пее или да свири? Ако не пее и не свири, той не може да мисли. В света съществуват три неща – движение, хармония и мисъл. Музиката е необходима за мисълта така, както храната за стомаха. Без музика и хармония човек не може да мисли правилно. Щом не може да мисли правилно, той не може да има никакви постижения. Можем да кажем, че музиката е необходима за ума, за душата и за съзнанието на човека. Тя разширява съзнанието, повдига духа, Облагородява душата и помага на мисълта. Музикалният човек лесно се справя с противоречията и мъчнотиите в живота си. Като знаете това, пейте и свирете, да се свържете с разумния свят, който е готов всякога да помага. Както музиката влияе върху мисълта, така и мисълта влияе върху музиката. Мислете право, приемайте само чисти мисли, за да пеете и свирите добре.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 Като те е страх, музикално да трептиш. Като мислиш, музикално да мислиш. Като вървиш, музикално да вървиш. Не като вървиш да тропаш. Музикалното вървение е тихо, едва стъпва, ритмично. Никой да не те усеща. Учителя показва, върви тихо, едва се докосва до земята. Аз като вървя, слушам краката си. Музикално зная какъв тон издават. По някой път, като ходя, употребявам секунди, някой път употребявам терци, кварти, квинти. В редки случаи употребявам нони, ундецими и т.н. Музиката е един метод да се смени една енергия, да мине от едно преходно състояние в друго. Човек трябва да бъде музикален. Щом си нервен, ти не си музикален. Най-първо музиката съдържа време. Във всичките музиканти времето трябва да бъде удължено кратковременно. Човек, който не разбира времето, не може да бъде музикален. Музикантът има време. Той разбира ценността на времето. Малките единици на времето. Българинът, ако го питаш колко е от тук до онова село, казва Като прехвърлиш, там е като че е един километр. Пък вървиш час, два, три, не можеш да стигнеш. Този километр е много дълъг. Времето е най-хубаво развито у евреите. Те имат много хубаво развит център на времето. Учителят показва къде е музикалният център и къде е центърът на времето. Когато времето е развито, челото трябва да бъде широко. Талантливите музиканти имат добре развита тази способност, когато времето е силно развито в човека, човек е спокоен, понеже знае, че всяко нещо си има своето време. Първото нещо. Ще се учите да се концентрирате, да внасяте ума и сърцето си в песента. Когато изучавате музиката, вие трябва да имате любов към Бога. Всички уния възвишени същества, когато се приближават към Бога, с песни се приближават а следто й идва мисълта. Там всички пеят. Давид е казал «Пейте и възпявайте Господа в душата си». А аз ви казвам «Пейте и възпявайте Господа с духа си, с душата си, с сърцето си, с ума си и всичко у вас от краката, от крайчеца на пръстите ви до космите на главата, всяка клетка, всеки нерв, да пее и възпява Господа. Човек от главата до петите трябва да бъде музикално същество. Човек от главата до петите трябва да бъде музикално същество. Музикални трябва да станат ръцете, краката, очите, ушите, всичко, всяка клетка. Всичко да трепти в едно музикално състояние. Ако не станеш музикален, не можеш да пееш. Цялото тяло трябва да бъде музикално, от петите до главата. Той всичко трябва да бъде музика, да можеш да пееш. Не само гласът ти, но и цялото ти тяло да бъде музикално. Когато мислиш, цялото ти тяло трябва да взима участие, всичко да се пробуди. Може ръцете ти да не съзнават, но ще вземат участие в онова, което вършиш. Казвам, радвайте се! Вие не можете да се радвате. Вие казвате, аз нищо не съм спечелил. Радвай се на онези придобивки, които природата има. Тия придобивки са и твои. Радвай се и на небето, защото тия придобивки, които са на небето, един ден ще бъдат и твои. Радвай се, защото живееш в един свят на възможности, които един ден ще бъдат и твои възможности. Радвай се на въздуха, Радвай се на светлината, радвай се на земята, радвай се на реките, радвай се на моретата, радвай се на всичко онова, което е около тебе. Радвай се, защото то ще ти въздейства и ще ти даде един потик, за да може да събудиш в себе си възвишеното, доброто. А ти седиш и гледаш мрачкаво. Някои хора не са разположени щом лицата им не са разположени, не са музикални. Ако сте музикални, лесно е. Разгласени са струните, нагласете ги. Цигуларят като свири, изведнъж по лака с колофон, вземе цигулката, изчистия с кърпа, ако са влажни пръстите, понеже влагата увлажнява струните, и тогава започва да свири. Главата ти е за да мислиш, главата ти е за мислене, най-първо запалете лампите си, осветете салона, където концертът ще бъде. След той запалете печката в сърцето си, да бъде отоплено, за да може, като дойде великият артист на светлината и топлината, да изсвири нещо. Вие се приготовлявате, започвате да мислите, значи запалвате лампите. Започвате да чувствате, отоплявате стаите. След това ще дойде великият артист в салона. Всичко ще бъде чисто. Вие ще бъдете публика. Той ще ви изсвири нещо и ще разберете, че този концерт е нещо много хубаво. Всеки ден вие имате условия да ви се даде един отличен, божествен концерт. След като си отиде великият музикант, вие ще кажете «Има смисъл животът». В човека има две души. На едната душа стремежите и са към центъра на земята. В нея няма музика, в нея има само шум. Другата душа е божествената, чийто стремеж е към слънцето нагоре, и в нея има музика. Всеки човек, у има музика, той е духовен човек. Той може да не ходи на църква, но в него има стремеж към слънцето, и той е според мен религиозен човек. Всеки духовен човек може да бъде религиозен, но не всеки религиозен е духовен. Затова казвам, че музиката има две изражения – реално, несъществено и реално-съществено. Само музикалният човек живее правилно. Той нарежда живота си според законите на великата хармония. За него в живота по закона на любовта всичко е отношение на музикални тонове, които хармонират помежду си. Той възприема музиката на живота, изтичащ от Бога. Бъдещият живот ще донесе разумността. Сега за човека вътрешният израз на разумния живот се изявява чрез музиката. Докато той не разбере живота като музика, не ще може и правилно да живее. Видимата външната страна на съзнателния живот всякога започва с музика. Мислищото музикално сърце на човека сега се устройва. Няма да ви говоря за музиката изкуство. Това е външната страна. Но за музиката като проява на живота. Не може да съхраниш великото в живота без музика. Не може да служиш на Бога, ако не мислиш. Не може да мислиш, ако не си музикален. Бог е една основа, на която трябва да градим живота си. Музиката не е чувство, а дарба от Бога. И през музиката трябва да минат всички сили, които има човешката душа, за да се уравновесят. Ангелите идват отгоре с песни, те пеят. Тази песен, която те са пели, когато е идвал Христос на земята, разлюлява целия свят сега.